que se encabezan a clasificación Radio Baral. Bo día, ointes de Radio Baral. Deu comezo unha nova tempada regular da Liga Nacional de Villar, a LNB. Este sí, me congratula presenciar la detreza inequívoca de tos palanadores bravos que en Buenalí desarrollan un estilístico ejercicio de circular vitosidad y eficacia. Ya desde el tiempo inmemorial, ser galaico como ente capacitado para el lanzamiento del carabullo longitudinal, ha pretendido en cada uno de sus envites alcanzar la inmortalidad y la perfección con denuedo. Estamos a presenciar un encuentro cargado de... ¡Llevará aquí en Radio Pardiñas eh, estamos aquí ao directo e imos a, a facer un novo experimento na Radio Pardiñas, tratar de emitir sobre a billarda que vai ter lugar agora mas antes de, de eso e xa dentro deste programa da sobre a billarda imos a entrar en contacto telefónico con unha persoa bueno, primeiro, deixo que falen os demais sí. <risos> directamente vamos a dar o paso aos compañeros que están aquí e y... e eu Caro. Que tal Radio Pardiñas, aquí inaugurando a tarde do sábado. Eh, achegase o tempo da billarda. Eh, estamos aquí cun experto en billarda que nos vai traer tamén outro experto en billarda, pero telefonicamente. Estamos con Manu caso aparte. Que tal? Moi boas, encantado de estar aquí outra vez, botándolle uns contos. Si, sí, guai, hoximo's falar cun dos dos artífices de que, de que este a billarda en Pardinhas e de que a billarda este ao nivel que está hoxe en día. Xa, fai moitos anos que está inventada, dos xogos para mim máis básicos, dous paus. Creo que todos os nenos xogaron a billarda, ainda que non nos operan. Eh, bueno, é difícil centrarlo só nunha persoa, pero sí que foi un dos grandes impulsores eh, da billarda. Que nos podes contar rapidamente así, sin, moi sintetizado a billarda, para que, que non teña nin idea do que é a entenda? Bueno, pois pues a billarda é un xogo que son dous paus de madeira, un pau máis longo que agarras camán e un pau, e un pau máis pequeno que pós no chan. Tés que darlle un golpe á billarda, levantala no aire e, e golpeala no aire, mandala máis longe a unha portería que se chama varal e metela antes que os outros. Hai moitas variantes tamén. Realmente así é como estamos xogando na Liga Nor-Leste, pero eh, antigamente xogaban de moitas formas diferentes. Xogaban a Lanzala e outros collena no aire. Bueno, cada zona tiña a súa forma de, de xogala. Era un xogo pues, eso, popular, entón cada zona adaptaba ao espazo que tiña. Uh -huh. bueno. Pois, entón, xa entramos en contacto co teu colega, sí, se queres. Si, é boa idea, porque ele leva máis anos que a mín, entón, bueno, pode contar mellor como foron os inicios e toda a historia. Pois, vamos a facer aquí unha chamada a xermán, a ver se nos colle o teléfono. Veña, a ver se hai sorte. Villada. está o ambiente por aí? Joder, xa suponho que cargamos. Aquí o ambiente é Pardiñas, tío. Como vai estar oh, a tope? Hora de licor café. Sí, señor. Hora de licor café. Bueno, eh, un gustazo que estés aquí en Radio Perdiñas falando conosco. Osco. Eh, era necesario que estiveras aquí. Xa yo comentei que eras digamos, un dos impulsores de que a Villarda esté como está hoxendía. Entón, bueno... Eh, creo que te aí un texto superchulo que explica un pouquiño como vai o tema, se queres comezar por aí poisis. Sí, eh, estamos xa noar. Estamos noar xa. que emoción macho. estou vibrando xa bruando como uma billarda no. Pois <risos> pues cando queiras, se queres dalle. Sí, a parte do texto este que durante ta semana estuvimos falando Man eu como unha reflexión histórica un pouco do que todo o ronxel da LNB desde que iniciou hasta chegar a xoxo a séptima edición do Alberto en Pardiñas. Eh, a parte deste texto, eu creo que, bueno, estaba escoitando aí atrás a canción de Manu eh, Contro o Estado e o Poder que é a reflexión que fa el musical sobre a LNB, aí está <ríe> está todo, así que Molaríame que, se si pode ser, que depois deste texto sonar esa canción. De... Pois non vai ser, aquí Radio Perdiñas, vamos así, entón non, non vai ser posible bueno, que este este texto. Sonou onte, onte pola tarde sou, entón... Para toda a xente que que no van cá, se si buscan a resposta indíxena, que é o porxento no que a LNB está localizando cancións de apoio para a súa revolución nesta nova etapa, Pois aí podes coitar tamén a canción, esta que falábamos de Manu. É, bueno, impresionante. Moi ben, así me gusta, anunciando o futuro disco que vai sacar el neve adiante. A resposta indíxena, Liga Nacional de Villar, Dampardiñas, encirrando lumen a fogueira. Somos orgullosos deportistas galegos e galegas, cargados coa furia a carraxe duns antepasados es desnaquizados pola historia pagamos que o día de hoxe aí, aquí en Pardiñas, no Lostrego como un ferro quente na pel das bestas bravas e demarcado como un día máis no que o deporte da Villarda traiu para nunca máis voltar a angustiosa, do esquecemento a finais do século XX a Liga Nacional de Villarda espoltrou entre os toxos e as xestas no Lusco e Fusco de Bretonha a Vila Maeda, a Intifada, a Villarreira. A competición, tendo sempre estructuros en abertos que, como seu propio nome indican, permiten que participe calquera persoa, sexo ou non participante regular na Liga Nacional de Villarra. Cada premio dos abertos da LNB caracteriza -se sempre por darlle pulo e valor aos produtos ou prestacións proprias da aldea, vila, cidade ou espazo no que se xoga. A recuperación da billarda como deporte estructurado, estandarizado, ao longo e ancho da Galiza, Manu, foi a única foi e exclusivamente la boura da LNB, como ben sabemos. Sen apoio de ninguna institución ou estamento oficial e a súa consolidación actual, segue ses mesmos parámetros, peso al drase sistemático de ver puntualmente billardas lixadas coseno dunha suposta falsa oficialidade a LNB rexeita de pleno. Sendo seu restudir pola acción da LNB, a práctica da Villarda leva aparellado sempre un forte compromiso e, e contigo social, político e cultural. Proito das inquelanzas de moitos palanadores e apalanadoras e, sobre todo, de moita xente, incluso a Liga Nacional que atopa na Villarda un xeito diferente de relacionarse co entorno e co país actuándose en ataduras é onde as persoas se poden sentir protagonistas non simplemente espectadores Un exemplo perfecto pode ser Xavier Cordal, o gran poeta galego con obras como A bella peneira a noite ou Arian Roth que compuxo aí atrás o himno oficial da LNB un auténtico orgullo Todos os participantes da Liga Nacional fan que os abertos se convictan en lugares máxicos e impredecibles como vai ser aí no entorno de Pardinhas, nos que se xoga, se conversa, se escoita e se fai música, cun respeto máximo para todo tipo de sensibilidades que aparecen nese intre. O primeiro aberto en formato festival como o que se vai realizar aí, como a, o que se vai realizar o, o, a sétima edición do aberto de Pardiñas, fíxose na festa da Maruxaina en Cervo no 2006, un pistoletazo de saída que fixo que a billarda saltara aos palcos para reforzar os parámetros de independencia e internacionalismo solidario que ten que ter cada festival ou festa donde a LNB estexa presente. Por iso, en Pardiñas, a LNB está presente coa forza dun xabarín ferido. A tribu indígena da LNB sempre burbarou o carón dos irmãs de Xermolos no escenario de Chisudaca, de Ningure, hasta o bloc aquí da Ría, en o Pogo, arrincando os chantos e invadindo as leiras, o axérito guerrillero dos paláxers gaitos. Pa, Partiña sempre, adiante co Baral. <ríe> bueno, foi un pouco extenso, pero moi intenso, joder. Oh, no, estivo perfecto. Eu eh, casi que case que nin preguntas teño. Moi ben, si sí, gustounos moito, aí tocaches un pouco todos os paus, estivo, bueno. Era precioso sí, este, este estalo. Eh, bueno, se queres eh... contarnos un pouquiños comezos como foron e eso, se che apetece, pois Bueno, o que comentábamos foi eh, unha queaza por atopar eh calero o o deporte nacional galego eu creo que nos atopamos nos atopamos con el sin querer eh, intentando, bueno, nesa pescuda, pois, pues, naceo a LNV eh, no texto este que neste está o que falaba a primeira reunión o primeiro eh, ensayo que tivemos poi en Bretoña e dai hasta, hasta o infinito Sí, de verdade é que mola que, eso, que en 20 anos ao final se conseguise, se conseguise chegar a tantos espacios a tantos festivales eh, e o para mi o importante e o bonito é que é feito pola xente sen necesidade Mentiro, de que o... ninguén nos diga como hai que facelo nin, nin hostias sí, eu, eu creo que ao igual que falábamos ca dúa canción Manu este certo resumo que intentei facer bueno, un pouco era condensar, pois, máis de 20 anos, estamos falando finais do século XX, estamos falando en torno de 30 anos de intensidade, e de recuperación, e sobre todo de autoxestión, ¿no? sempre música, deporte, patria, é o que nos uniu. Buscando eses parámetros para compartir eso en, en pistas de xogo, en esterarios, e eh, todo, eh, todo iso. Agarda allí un bo futuro a Villarda. Si, sí, sí, eu creo que nosotros sempre falamos de somos pun, somos pun da aldea o futuro non existe, hai un, un presente moi gravioso, entón aferrámonos a eso. Si, sí, si, sí, eu, eu penso que si sí. Si, sí, eu estou de acordo contigo isto non, non vai parar Esta prendeu a chama e agora bueno, vai a máis e a máis e a máis e bueno, sí, é o que eh, tem que ser Mano, eh, eu, eu creo que o xeito de actuar é referencial sobre todo de que nosotros non dependemos de naide, sino nos decidiremos se si sigue o padeante se si estanca ou se si o deixamos a eh, autogestión é que que é iso é un parámetro no que sempre nos, nos vemos reflexados, é que a xente que entra, que xa leva anos detrás de nos que, que ve, vive esas coordenadas non? Nos, un pouco Os que incitamos todo isto vimos da música. Entón, ese é un... un xeito de entender a historia que contemos moi presente. Moi ben, perfecto. <risos> non sei, queres que adir algo máis? O... Non sei se queres contarnos algo máis, que eu voume me marchar enseguida a retransmitir o aberto un pouquinho a falar cos oh. compañeiras e compañeiros e a votar un conto. Que, si... Mira, que intensidade, porque... Ora sí si que, faraxe, ao xeito de, de retransmitir eh, é importantísimo. Falaba no, tamén no texto que hai xente que está adraxando bueno, o noso sentir, o noso nome, facendo retransmisións neso que, non sei, eh, a, non sei como chamar, lle, da lega, telegaita, non sei, podemos poñerle eh, se adraxan o sentir eh, día a día, o sentir do país, adraxan tamén o sentir da Da billarda con esas retransmisións choqueiras eh, pff, eh, eh, de eh baixo nivel que Univergefa. A referencia é o que vai facer man unha hora, estamos emitindo aberto de Pardiñas. Non, e duramos, por iso fichamos. <risa> <risa> Moi <Muy risa> ben, Xerman, gracias, tío. Moitas grazas. moito rico o café, para pa facer que proben as billardas e eh, as seguiremos asaltando o palco, é eh, o que fa falta. Pois pues iso, moitas grazas. Non temos a canción de Manu, pero imos a é, todo, pinchar unha outra. É, é moi importante porque oh, nos hai como cinco ou seis anos eh, fixamos o República Villarda, un, un disco auto con cancións que apoiaban a, a revolución villardeira naquele entre. Nos estamos ora traballando nunha, nunha nova visión que a resposta indígena é eh, a a gran portada e a canción de Manu, e a actitud de Manu, e de todos que estamos e seguimos aí, e que están unindo, apoyando, de, uh -huh. apoyando todo esto. Non só a Villarra, sino a unha visión propia, e indíxena de, de todo o proceso galego e o noso debil. Nada, decir que a canción a tocou onte aquí ao vivo, e que aínda non a subimos á rede, pero cando subamos que busquen conversas con Manu Casoparte, que aí está Manu dando todo con ese tema... E seis ou sete máis, xa nunca recorre. Os cuantos, os cuantos. <ríe> sí. Hai un, un estribillo de Manu, LNB, coa forza dun vesto bravo posto en pé. Aí estamos. <ríe> bueno, ímos tocar outro tema, que tamén ten relación cabillada á falta de lodo e Manu. Unha aperta. Unha aperta, eh, grazas. chao. Chao. Vica na ira, non valla mirar da, na aira Esta es una riga. Da lleve en gomarro,ó vai a billlarda, Mai to vai xarà.ólla billlarda practica aire. Somella billlarda practica na aire. Somella billlllarda practica na aire. Domella billlarda non practica aire! Ticada ira, toma la milliarda, practican a ira, toma ira, toma la milliarda, practican ira, toma la milliarda, practican ira, toma la milliarda, practican ira, toma la milliarda, practican ira, toma la radio Pardiñas Estamos esperando para que o noso experto de Villarda chegue ao campo onde se vai realizar aberto En breves teremos unha conexión con él, buscando aí un par de participantes que lle queiran responder a unhas preguntas ou unha conversa. Entón, nada, deixamos con unhas temiñas sobre a Villarda e, nada, reconectamos con Manu desde o aberto de Villarda. Queridos ointes, escoitantes, xa estamos co Manu, caso aparte, no campo de da aberto da Villarda. Como está por aí o ambiente, Manu? Manu, coitas nos. Ola, sí, sí, sí. Ei, veña. Xa retomamos o directo. Que tal, Manu? Como está o ambiente por aí? A tope. Moito bollón de xente, unha solana estupenda. Non se pode pedir nada máis. Levarás crema, crema solar, polo menos? Le vamos. aquí non fai falta. A xente tira máis pola cervexa e o licor café, creo. No, é igual os que xoquen a billarda co sudor dese deporte tamén se protexen. Bueno, os xogadores de billarda gustan bastante o da hidratación con cervexa, eh? vai moi implícito. Ben, eh, que tes, algún pescao por aí que non os queira falar ou... Home, teño aquí un pescao, teño aquí a un dos panadores da Conferencia nor de Castro Verde que gañou un aberto de billarda aquí en Pardiñas. Sí. Sí, señor. Xente importante. Pois, pues que nos conte o que nos queira contar. Moi ben, pois pues temos aquí as eixas, eixas... Eh, Por que xogas a billarda Eu eh, xogo a villarda porque... O... Porque é outra historia, o xa... É que non se pode pensar no, no tema da billarda A billarda, máis que o, o xogo é, é un conceito É un xogo tradicional, é, non é un deporte Como andan por aí dicindo noso que chaman a federación É, é un concepto é, é unha idea É dicir, aquí agora mesmo estamos en Pardiñas Estamos unha pila de xente é, nunha, é, Unha historia totalmente auto onde non hai nin institucións, nin, nin hai ninguén por riba de, de nos dicindo nos que temos que facer, como temos que facer. É unha historia auto-organizada, unha festa, unha, unha festa entre entre amigos e amigas, entre camaradas que, que nos xuntamos eh, para facer algo algo diferente. Non queremos ni fútbol, ni queremos deportes, ni queremos mm, historias de que nos veñan desde arriba. Nos auto-organizámonos, xogamos, divertímonos, luitamos e a millada é iso, é ese concepto. Eh, non hai cartos, non hai, eh, hai piques personais entre amigos Isto eh, eh, é, é o grande non, non queremos todas esas chorradas que nos venen desde arriba dos deportes, federación, ni ni nada desto de É eh, eh, festa, eh, tradición e eh, eh, punto eh, É o que hai Pois creo que quedou bastante claro a postura de Seixas eh, Moi compartida por xente del LNB E nada, se me dades un par de minutiños máis, busco a outra persoa máis con quen falar. Sí, claro, cando queiras. Parece ben? Deixamos cun espazo Beña. musical e... e... Aquí estamos. Manovaia a rapidez desse xente da billarda eh, quere pasalo ben e eh, eh, quere comunicar o que é o seu. Home, claro, da gusto, ao final conocemos a moita xente, entón bueno, é fácil a cousa. Entón, nada, estou agora con Juncal eh, Non leva xogando tantos anos como Seixas, por exemplo Pero xe é un referente billardeiro das terras de Begonte Do equipo castiñeiro milenario Entón, Juncal, por que xogas a billarda? Que para ti a billarda? Para min a billarda agora mesmo é o mellor da miña vida Teño que dicilo, teño vou cumplir 49 anos E o mellor que teño agora mesmo na billarda é coller un pau e dar e a outro E por qué? Porque estou facendo isto eh, Teño a mesma sensación de cando unha cativa Que estaba no barrio xogando con sete anos eh, Nada existe máis que darlle ese pau, pasalo ben Estar con xente estupenda que me rodea eh, eu Estou mirando o calendario Cando é a liga, pero vamos Todos os días a ver cando é o próximo partido Amo a billarda Moi ben, pois aí temos a Juncal, ao final é o sentimento dos billardeiros é moi similar en todos, como vedes. E entón, nada, se queredes, busco a terceira persoa e xa rematamos. Veña, que faz moito perfecto. sol, xa? Sí? Até agora... aí comunicando como nos enviado especial. Boa de novo. Boas manu. Boas. Vou de quitar o posto a Pablo de reportero, me parece. <ríe> ya mí no me leva o coche a grúa nin cousas deses, <ríe> entón... ten cuidao que acabas enchufado na RTBG, eh, a este paso. Uf, non eh, teño máis má, máis principios como para acabar aí. Bueno, bueno. Tamén hai sentido de contar aquí. Está por diñas cheo de, de villardeiros E, bueno, temos aquí a outro dos referentes da billarda Leva xogando a billarda unha porrada de anos eh, Da zona da Coruña, da Laracha Pois ele é xose Collazo Entón, Collazo, por que xogas a billarda Que para ti a billarda? Pois a villarda eh, para min é, é, é, é cultura, cultura Cultura do pobo Cultura herdada de, de meu tio que foi o que me enseñou a ta xugar eh bueno, desde aquela pois eh con xao non parei. Enda que a billarda de competición, se a liga de billarda, o primeiro contacto foi no, no 2010, non empecé a xugar hasta a temporada 2013-2014. Eh bueno, ata agora. Vale, unha última pregunta a Collazo. Bueno, eh, que opinas do traballo que fai a LNB y, bueno, a nivel de festivais e a nivel de liga? Pois, bueno, unha maravilla unha maravilla en todos os aspectos Primeiro, a recuperar recuperar un xogo antiguísimo como é a billarda para a práctica deportiva e segundo a a potencia que van bueno, a visibilidade que se lle dades, a potencia que ten nesta, nesta zona no noroeste e despois o de, o de levar os festivais, iso é un traballo, bueno, do mellor, do mellor que pode que poida ver. Bueno, pois, pues, moitas gracias Collazo. Listo, Xentiña. Bueno, pois, ata aquí entón. Oiche, antes de que escapes dese sol, eh faltounos facerte unha pregunta. Preguntademe Que é para ti a billarda? Por que xogas a billarda? Bueno, xoga a billarda eh, A primeira vez que xoguei a billarda eh, Fascinoume porque Cheguei sin saber moi ben o que era E atopei-me un prado Con 50-60 personas Nenos, maiores Con distintas ideoloxías Xente que a comillor non iba a falar E quedábamos para Pasar a tarde, tomar unhas cervezas Botar un, uns contos e, de paso, por darlle un golpe a Villarda. Pero, bueno, eu considero que para min a Villarda é un, un acto revolucionario de conseguirse xuntar a 70, 80, 90 persoas sin ningún tipo de organismo estatal que nos diga nada, e, bueno, e iso, feito por nós, para nós, a nosa maneira, e para min é, como dicía Juncal, non o mellor que me pasó, que me está pasando na vida, pero sí que parte importante da miña vida. Pois pues, moitas gracias, Manu Grazas a vos eh, Nada, un placer e un gustazo Participar en Radio Perdiñas E agradecido dende da Dar vosas grazas por este espazo E deixarnos mostrar un poquinho máis o que é a Villarra nada, Gracias, no, de verdade pues, Un placer enos Vene, boa tarde, disfrutad de Perdiñas E vos deixamos con un, programa, un tanto de música E hasta aquí este programa especial Da Villarra que deseis engañir algo, Emilio? Nada, que desfrutedes do que queda por diante do Festival de Pardiñas, quinda é moito, e... vémonos nos chiringuitos ou na festa onde queirades irades, e escoitádenos, por favor. Ai Pardiñas das má vida.